Kapittel 19 Og det skjedde etter dette at Nahars, Ammons sønners konge, døde, og hans sønn begynte å regjere i hans sted. Da sa David, «Jeg skal vise Hanun, sønn av Nahars, kjærlig godhet, for hans far viste meg kjærlig godhet.» David sendte derfor sendebud for å trøste ham i sorgen over hans far, og etter en tid kom Davids tjenere inn i Ammons sønners land til Hanun for å trøste ham. Men Ammons sønners fyrster sa til Hanun, ærer David din far i dine øynene ved at han har sent folk som skal trøste dig? Er det ikke for å utforske og omstyrte og utspionere landet hans tjenere er kommet inn til deg? Da tog Hanun Davids tjenere og raket dem og skar av halvdelen av klærne deres opp tilbaken på dem og sendte dem bort. Senere gikk noen og fortalte David om mennene, og han sendte straks folk for å møte dem, for var blitt svært ydmyket. Og kongen sa så, «Bli i Jericho til skjegget deres vokser ordentlig ut, så skal dere vende tilbake.» Etter en tid så Ammon sønner at det var blitt en stank for David, og han nu Ammon sønner tog til å sende tusen talenter sølv for å leie seg vogner og hestfolk fra Mesopotamia och fra Aram-Maaka og fra Soba. Slik leide de seg 32.000 vogner og kongen i Maaka av hans folk. Deretter kom de og slo leir foran Medeba, og Ammons sønner samlet seg fra sine byer og kom nå til krigen. Da David hørte det sendte han straks Joab og hele herren og de veldige menn, og Ammons sønner begynte å dra ut og stille seg opp i stridsformasjon ved inngangen til byen, og kongene som var kommet sto for seg selv på åpen mark. Da Joab så at utfallene i striden var rettet mot ham forfra og bakfra, valgte han straks ut noen av alle de utvalgte menn i Israel, og stilte dem opp i formasjon mot syrerne. Og resten av folket overlot han i sin bror Abishais hånd, for at de skulle stille sig opp i formasjon mot Ammons sønner. Så sa han, «Hvis syrerne blir for sterke for meg, da må du tjene til frelse for mig. og hvis Ammons sønner blir for sterke for deg, da skal jeg frelse deg. Vær sterk, så vi kan visa oss modige til beste for vårt folk og til beste for vår Guds byer, O Jehova vil gjøre det som er godt i hans øyne. Deretter rykket Joab og folket som var med ham fram foran syrerne til striden, og de flyktet for ham. Og Ammon sønner så at syrerne hadde flyktet. Da flyktet også de for hans bror Abishai, og kom så inn i byen. Senere kom Joab inn i Jerusalem. Da syrene så at de hadde lidd nederlag foran Israel, begynte de å sende sendebud og la de syrene som var i området ved elven rykke ut. Med Shofak hadde Adesers herrfører foran sig. Da dette ble meldt David, samlet han straks hele Israel og gikk over Jordan og kom til dem og stilte sig opp i formasjon mot dem. Da David stilte sig opp i stridsformasjon for å møte syrene, begynte de å kjempe mot ham. Men syrene flyktet for Israel. Og David drepte blant syrerne sju tusen vognstyrere og 000 fotfolk, og Shofak selv, herrføreren, slo han ihjel. Da Hadad Esers tjenere så at de hadde litt nedelag foran Israel, slutte de straks fred med David og begynte å tjene ham. Og Syria ville ikke mer forsøke å frelse Ammons sønner.